Qus silət suresi Məkkədə nazil olmuşdur 54 ayəd Bağışlayan və mihriban Allahın adıyla Ha-Mim Bu Qur'an mərhəmətli, rəhəmli olan Allah tərəfindən nazil edilmişdir Ərəbcə Qur'an olaraq onu bilən bir qövm üçün Ayələrim fəssəl izah edilmiş bir kitabdır Bu Qur'an həm möminlərə cənnətlə müjdə verəndir Və həm də kafirləri cəhənnəm əzabı ilə qorxudan Onların əksəriyyəti Qur'andan üz döndərib onu dinləməz Allah kəlamının güdsiyyəti, hikməti haqqında düşünməz ya Peyğəmbər, Onlar deyərlər, Sənin bizi dəvət etdiyinə, Tövhid dininə qarşı qəlblərimiz örtülü, Qulaqlarımızda kardır. Və bizimlə sənin aranda pərdə var. Sən öz dininə əməl et, Biz də öz dinimizə əməl edək. Yə Məhəmməd, Deyə, Mən də ancaq sizin kimi bir insanım. Mənə vəhiy olunur ki, sizin tanrınız bir olan Allahdır. Ona tərəf yönəlin və ondan bağışlanmağınızı dileyin. Vay müşriklərin halına O müşriklər ki, zəkat vermir və ahirətə inanmırlar. İman gətirib yaxşı işlər görənləri, Tükənməz, minnətsiz ruzi gözləyir. ya Peyğəmbər, de, Doğrudanmı siz yeri iki gündə yaradanı inkar edir Və ona şəriklər qoşursuz. O ki, aləmlərin Rəbbidir. O, yeryüzündə möhkəm durmuş dağlar yaraddı, Onu bərəkətli etdi Və Allahdan ruzi istəyənlər üçün Bərabər olaraq orada yer əhlinin rüzisini 4 gündə mövsümdə müəyyən etdi. Yaxud yerin və yeryüzündə olanların neçə gün ərzində yaradıldığını soruşanlar bilsinlər ki, Allah onların hamısını birlikdə dörd gündə xəlq etdi. Sonra Allah tüslü, duman, tüslü, Yerdən qalxan buxar halında olan göyə üst tutdu, göyü yaratmaq qərarına gəldi. Ona, göyə və yerə belə buyurdu, İstər, istəməz vücuda gəlin. Onlar da, istəyərək, Allahın əmrinə itaət edərək vücuda gəldiydiyə cavab verdilər. Allah onları, səmaları, Yeddi qat göy olaraq İki gündə əmələ gətirdi Biləli ilə gün ərzində yer Sonra iki gün ərzində Yer üzündə olanlar Daha sonra iki gün ərzində Göylər xəlq edildi Kainatın yaradılması 6 gün ərzində başa çatdı O Hər bir göyün işini özünə vəh yedib bildirdi Biz aşağı göyü dünya səmasını qəndillərlə, ulduzlarla bəzədik və onu şeytanlardan, hər cür bəladan hiss etdik. Bu, yenilməz qüvvət sahibi olan, hər şeyi bilən Allahın təqdiridir, əzəli hökmü, qanunudur. Ya Peyğəmbər! Əgər Məkkə müşrikləri sənin bu sözlərindən sonra haqdan, imandan üz döndərsələrdi, mən sizi ad və səmud ildirimi kimi bir ildirimlə bu tayfaları məhv etmiş tükürpədici bir səslə müthiş bir əzabla qorxuduram. Onlara əvvəllər də, sonralar da bir-birinin ardınca Yalnız Allah'a ibadet edin diyen peygamberler geldiği zaman onlar eğer Rabbimiz bizim ancak ona iman getirmemizi, putlara sitayiş etmememizi isteseydi peygamber olarak melekler indirərdi. Biz sizinle göndərilənlərə, risalətə, şəriətə inanmırıq deyə cavab vermişdilər. Ad gövminə gəlincə Onlar yeryüzündə nəhaq yerə təkəbbür göstərib dedilər. Bizdən daha qüvvətli kim ola bilər? Məyər onlar düşünmədilərmi ki, özlərini yaratmış olan Allah onlardan daha qüvvətlidir? Onlar ayələrimizi inkar edirdilər. Biz onlara dünyada rüsvayçılıq əzabını daddırmaq üçün O uğursuz günlərdə üstlərinə vıyıltı ilə nəsən Çox soyuq bir külək qasırğa göndərdik Ahirət əzabı isə daha rüsva edicidir Onlara qiyamət günü kömək də olunmayacaqdır Səmud qövmünə gəlincə Biz onlara haq yolu göstərdik Amma onlar körlüğü şüfrü doğru yoldan üstün tutdular Biləliklə Onları qazandıqları günahların ucubatından Zəlil edici ildırım əzabı yaxaladı İman gətirib Allahdan qorxanları isə xilas etdik Allahın düşmənləri Cəhənnəmə toplanacaqları gün Onlar əvvəlincisindən Axırıncısına dəyi tutulub Bir yerdə saxlanacaqlar Nəhayət ular cəhənnəmə gəldikdə qulaqları, gözləri və dəriləri etdikləri əməllər barəsində onların əleyhinə şahadat verəcədir. Onlar öz dərilərinə nə üçün əleyhimizə şahadat verirsiz deyəcəklər. Dəriləri də belə cavab verəcədir. Hər şeyi dilə gətirən Allah bizi danışdırdı. Sizi ilk dəfə yoxdan yaradan odur. Siz onun huzuruna qaytarılırsınız. Siz qulaqlarınızın, gözlərinizin və dərilərinizin əleyhinə şahadət verəcəyinizdən qorxub günah işləməkdən çəkinmir. Etdiyiniz əməllərin çoxunu isə Allahın bilməyəcəyini zənn edirdiniz. Sizin öz Rəbbiniz barəsindəki bu zənniniz sizi məhv etdi və ziyana uğrayanlardan olduz. İndi əzaba dözsələr də, dözməsələr də, onların məskəni cəhənnəmdir. Onlar Allahdan riza iləsələr də, onların diləyi qəbul olunmaz. Yaxud dünyaya qayıtmaq istəsələr də, onların bu istəyi qəbul edilməz. Biz onları önlərindəkini və arxalarındakini Dünyanın zövqü səfasına uyub axirətə inanmamalarını özlərinə gözəl göstərən şeytan sifət dostlar çaladıq. Özlərindən əvvəl gəlib getmiş cinlərdən və insanlardan olan kafir ümmətlərlə birlikdə ot söz əzab hökmü onlar varəsində də gerçəkləşdi. Şübhəsiz ki, onlar ziyan çəkənlər oldu. Kafir olanlar öz dostlarına bu Qur'anı dinləməyin, o oxunduqda eşidilməsin deyə səsküyü salın ki, bəlkə bununla mühəmmədə qalib gələsiz, dedilər. Biz kafir olanlara mütləq şiddətli bir əzab daddıracaq, etdikləri əməllərin ən şiddətli cəzasını verəcəyik. Budur Allahın düşmənlərinin cəzası, cəhənnəm, Cəhənnəm odur. Ayələrimizi inkar etmələrinin cəzası olaraq, onların əbədi məskəni oradadır. Kafir olanlar deyəcəklər, Ey Rəbbimiz, cinlərdən və insanlardan bizi azdıranları bizə göstər ki, onları ayaqlarımız altına salaq, paymal olsunlar. Şübhəsiz, Rəbbimiz Allahdır deyən, Sonra da sözündə düz olan kəslərə ölüm ayağında mələhlər nazil olub belə deyəcəklər. Qorxmayın və kədərlənməyin. Sizə vəd olunan cənnətlə sevinin. Biz dünyada da, ahirətdə də sizin dostlarınızıq. Orada, cənnətdə sizin üçün nəfsinizin çəkdiyi, istədiyiniz hər şey vardır. Bağışlayan, rəhmədən Allahdan ruzi, ziyafət olaraq. Xalq Allaha tərəf çağıran, Yaxşı iş görən və Mən müsəlmanlardan am deyən kəstən daha gözəl danışan Kim ola bilər? Yaxşılıqla pislik eyni olabilməz. Ey mümin kimsə! Sən pistiyi yaxşılıqla dəf et. Yaxşılıqla dəf et. Qəzəbə səbrlə, Cəhalətə elmlə, Xəsisliyə cəomətli ilə, Cəzaya bağışlamaqla cavab ver. Belə olduqda, Aranızda düşmənçiliyə olan şəxsi, Sanki yaxın bir dost görərsən. Bu xislət, Yalnız dünyada məşəqqətlərə səbredənlərə verilir, Və yalnız böyük ismət, Səvab fəzilət sahiblərinə əta olunur. Əgər sənə şeytandan bu xislətə mani olan bir vəsvəsə gəlsə, fəsad toxunsa, Allaha sığın. Şübhəsiz ki, Allah hər şeyi eşidəndir, biləndir. Gecə və gündüz, günəş və ay onun vəhdaniyyətinə, qüdrət və əzəmətinə dəlalət edən əlamətlərindəndir. Günəşə və aya səcdə etməyin, onları yaradan Allaha səcdə edin. Əgər ona ibadət edirsizsə, heç bir şərik qoşmadan ibadət edin. Əgər müşriklər Allaha səcdə etməyə təkəbbür göstərsələr, bilsinlər ki, bunun zərəri Allaha deyil, Ancaq özlərinədir Çünki Ya Mühəmməd Sənin Rəbbinin dərgahında olanlar Gecə gündüz usanmadan onu təqdis edib Şəninə təriflər deyərlər Onun qüdrət nişanələrindən biri də budur ki Səni yeryüzünü qubquru görürsən Biz ona yağış yağdıran kimi hərəkətə gəlib qabarar Cana gələr Onu dirildən şübhəsiz ki, ölüləri də dirildəcəkdir. Həqiqətən O, Allah hər şəyə qadırdır. Ayələrimizi inkar edənlər, ayələrimizdən üz döndərənlər, bizdən gizli qalmazdır. Cəhənnəm oduna atılan kəs yaxşıdır, yoxsa qiyamət günü Allahın huzuruna arxayın gələn kəs. İstədiyinizi edin. Şübhəsiz ki, O, nə etdiyinizi görəndir. Özlərinə Qur'an gəldiyi zaman, Onu yalan hesab edənlər, Mütləq cəzalarına çatacaqlar. O, Qur'an, Şübhəsiz ki, çox dəyərli, Qiymətli bir kitabdır. Nə öncə, Nə də sonra batil ona yol tapa bilməz, Şeytan onun bir sözünü, bir hərfinə belə dəyişə bilməz. O hikmət sahibi, şükrə təarifə layiq olan bütün işləri bəyənilən Allah tərəfindən nazil edilmişdir. Ya Muhammed! Səni ancaq səndən əvvəlki peyğəmbərlərə deyilənlər deyilir. Həqiqətən sənin Rəbbin həm bağışlayandır. Həm də şiddətli cəza verəndir. Əgər biz onu özgə bir dildə olan Qur'an etsəydik, Məkkə müşrikləri, Məgər onun ayələri bizim üçün müfəssəl izah olunmalı değildi mi? Bu nədir? Qur'an özgə dildə, Peyğəmbərisi Ərəb midir? deyərdilər. Ya Mühəmməd, Deyil, O, iman gətirənlərə hidayətdir və cəhalət xəstəliyinə tutulmuş ürəklərə şəfadır. İman gətirməyənlərini isə qulaqlarında kârlıq, ağırlıq vardır. O, onları kör etmişdir. Olarsan sanki uzaq bir yerdən çağırılırlar. Heç bir şey eşitməz, heç bir şey anlamazlar. Biz Musaya da kitab vermişdik ve onun Tövratın barəsində də ixtilaf düşmüşdük. Ya Peyğəmbər, əgər sənin Rəbbinin cəzanın qiyamət gününə qədər təxirə salınması haqqındakı öncə buyurduğu bir söz olmasaydı, dərhal işləri bitmiş olardı, dünyadaykən əzabı dadardılardı. Həqiqətən müşriklər Qur'an barəsində çox dərin, başqalarını da şübhiyyə salan bir şəkk içindədilər. Yaxşı iş görənin xeyri özünə, pislik edənin də zərəri özünə olar. Ya Peyğəmbər, sənin Rəbbin haqsız yerə bəndələrə zülmədən deyildir. saatı saati, qiyamətin nə vaqq qopacağını bilmək yalnız ona aiddir. O bilmədən heç bir meyvə qabığından, tumurcığından çıxmaz, heç bir qadın hamili olmaz və bari həmlini yerə qoymaz. Allah onlara, müşriklərə məzəmmət və isteza ilə şəriklərim hardadı deyəcək gün, onlar qədədir. Ey Rəbbimiz, biz sənə ərz etdik ki, aramızda sənin şərikin olduğuna şəhadət verə biləcək, heç bir şahidi yoxdur, deyə cavab verəcəklər. Öncə dünyada ibadət etdikləri bütlər onlardan qeyb olacaq və onlar özləri üçün qaçıb can qutarmağa bir yer olmadığını yəqin edəcəklər. Kafir, nankör insan, Allahdan özünə yaxşılıq diləməkdən usanmaz Əgər ona bir pisti yüz versə Ümirsizliyə qapılıb məyyus olar Başına gələn müsibətlərdən sonra Dərgahımızdan ona bir mərhəmət əta etsək Dadızdırsaq Mütləq Bu elə mənim haqqımdır Qiyamətin Qiyamət saatinin qopacağını güman etmirəm Doğrudan da Əgər Rəbbimin hüzuruna qayıt arılıb gətirilsəm, onun dərgahından məni ən gözəl neymət cənnət gözləyir, deyər. Biz kafir olanlara dünyada nə etdiklərini mütləq bir-bir xəbər verəcək və sözsüz ki, onlara şiddətli bir əzab daddıracaq. Kafir, naşükür insana neymət bəxş etdiyimiz zaman imandan üz döndərər, haqdan uzaqlaşıb yan gəzər. Ona bir pisli yüz verdiydə isə, Rəbbinə uzun uzadı dua edər, yaxşı gündə Allahı unudar, dar gündə dərhal ona yalvarar. Ya Peyğəmbər, o kafirlərədir, bir söylüyün görək, əgər bu Qur'an Allah dərgahındandırsa, və sonra siz də onu inkar edibsizsə, sizin kimi haqdan uzaq, bir nifah, ədavət içində olan kəsdən haq yolu daha çox azmış kim ola bilər? Onun, Qur'anın haqq olduğu onlara, müşriklərə bəlli olsun diyə, biz öz güdürət nişanələrimizi onlara həm xarici aləmdə, üfüqlərdə, kainatda, Göylərin və yerin ətrafında, Həm də onların öz daxilində mütlə göstərəcəyik. Yə Peyğəmbər, Məyər Rəbbinin hər şəyə şahid olması, Sənin dediklərinin doğruluğuna kifayət deyilmi? Yə Peyğəmbər, Bil ki, onlar öz Rəbbi ilə qarşılaşacaqları qiyamət günü, dirilib haqqəsəb üçün Allahın huzurunda duracaqları barədə şək şübə içindədilər və yenə bil ki, O öz elmi və qüdrəti ilə hər şeyi ehtiva edəndir.